Розділ другий. У доставлятора вихоплюється мимовільний крик люті, і він тисне на газ. Емоції наказують йому повернутися, вбити менеджера, дістати з багажника мечі, нінзію просковзнути в те маленьке віконце, вистижити його в масному хаосі мікрохвильового закладу і зустрітися вічна віч вічнавіч у кульмінаційному наваристому апокаліпсисі. Але те саме він думає і коли хтось підрізає його на шосе, однак ще ніколи не робив нічого подібного. Поки що. Він може з цим упоратися, це реально. Викручує оранжевий сигнал вогні на максимальну яскравість, фари виставляє на автомат. Вимикає сигнал тривоги. Переводить стерео на таксіскан, що прочисує всі частоти таксистів, вишукуючи інформацію про пригоди на дорозі. Діть килисого щось розбереш. Можна купити касети, взятися до навчання за кермом і навчитися розмовляти таксолектом. інакше годі влаштовуватися в таксі. Кажуть, в його основі лежить англійська, але там і слова зіста не розбереш. Утім, загальний сенс можна збагнути. Якщо на дорозі якісь проблеми, вони всі трендітимуть про це таксолетом. Хоч якось його попередять, він устигне кудись звернути, перш ніж він стискає кермо, застрігає в заторі. Його очі широко розплющені, він відчуває, як тис вганяє їх йому в череп. Чи застрягне позаду трейлера? Псечовий міхур повний-повнісінький. І доставить піцу. О, Боже, Боже, пізно. 2206 висвічується на вітровому склі, але все, що він може бачити, все, про що він може думати, це 30.01. Гад... Таксисти про це гадуть. Таксолект – це милозвучні булькотіння з кількома різними іноземними звуками до стоту масла, присипане битим склом. Він постійно чує слово «пасажир». Вони завжди тремтять про своїх бісових пасажирів. Ото що цяця. Що станеться, якщо доставити свого пасажира пізно? Одержиш менше чайові? Фігня. Серйозна тягучка на перехресті ЦСВ-5 та Оаху-Роуд. Все, як завжди, уникнути її можна, тільки якщо зрізати шлях через конюшні вінздорських височин. Усі КВВ влаштовані однаково. Коли створюється новий міськлав, корпорація КВВ «Буд» зрівнює з землею гірські хребти і змінює течію могутніх річок, які перешкоджають плануванню вулиць, ергономічно спроєктованих для безпечної їзди. Доставлятор може заїхати в конюшні Вінздорських височин будь-де, від Фейербенкса до Ярославля і до спеціальної економічної зони Шенджень і завжди знайти дорогу. Але коли ти вже кілька разів доставляв піцу до кожного будинку КВВ – то вивідав і деякі секретики цього місця. Доставлятор – саме така людина. Він знає, що у стандартних КВВ є один і тільки один двір, який не дає проїхати весь міст клав наскрізь, від в'їзду до виїзду. І якщо вам не хочеться їхати по траві, то доведеться добрих 10 хвилин блукати в КВВ. Але якщо поруху в поруховницях вистачить на те, щоб проїхати один двір, один єдиний двір, то центр можна проскочити напряму. Доставлятор знає цей двір. Він уже доставляв сюди піци. Він бачив цей двір, обстежив його, запам'ятав, де стоїть сарай і столик для пікніків. Може знайти їх навіть у темряві. Знає, що коли до цього дійде, дійде до 23-х хвилинної піци, перед якою лежить іще одна миля. Якщо трапиться тягучка на ЦСВ-5 та Оаху, він може заїхати в конюшні Вінзорських височин. Його віза доставника піци автоматично відчинить ворота. Під чин пролетіти бульваром спадку, різко звернути на площу Солом'яного мосту, ігноруючи знак проїзду немає, ігноруючи обмеження швидкості та діограми «Обережно діти, яким щедро всіяні всі КВВ». Знести лежачих поліціянтів могучими радіальними шинами, вискочити на під'їзну доріжку номер 15 на кільці Солом'яного мосту, різко звернути ліворуч, об'їжджаючи сарай на задньому дворі, вписатися в задній двір номер 84 на Барбарисовій площі, уникнути столика для пікніків – це непросто. Тамтешньою під'їзною доріжкою виїхати на собу Барбарисову, яка веде на Красноліцький проспект, а той вже тягнеться аж до виїзду з міськлаву. На виїзді його може підстерегти Служба безпеки КВВ, але їхні і ПСШ, інноваційні пристрої спускання шин, пасуть один напрямок. Вони можуть не впускати машини, але завжди їх випускають. Ця машина розвиває таку нев'їбенну швидкість, що якщо коп відкусить шматок пончика, коли доставлятор тільки виїжджає на бульвар спадку, він іще не встигне його проковтнути, як доставлятор підвищання шин уже вихопиться на Оаху. Гуп! На лобовому склі спалахують нові червоні вогники. Порушений периметр безпеки автомобіля доставлятора. Ні, не може бути. Хтось упав йому на хвіст. Просто біля лівого крила хтось не скеть, мчить по шосе просто поряд, саме коли він розраховує вектори під'їзду до бульвару спадку. Отак, от, от відволікшись, доставлятор допустив, щоб його загарпунили. Тож його машину підчепили гарпуном. Великий круглий електромагніт із підкладкою, прикріплений до тросу, за рахну волокна. Він щойно вдаришився в багажник машини доставлятора, там і залишився. За десять футів позаду власник цього розпроклятого девайсу їде собі на скейті, підвозиться його тачкою, катається, ніби водний лижник, за катером. У дзеркалі заднього огляду помаранчеві і блакитні спалахи. Паразит – це не просто собі рагуль, що відтягується як може. Це ділова людина, він заробляє гроші. Оранжево-блакитний комбінезон, із якого повсюди випирає підкладка з пропеченого бронегелю, це костюм кур'єра кур'єра з ради КС, радикальних кур'єрських систем. Ніби велосипедист поштар, але дратує у 100 разів більше, бо ціни їздять на власні енергії, вони присмоктуються до інших машин і сповільнюють їх. Ну, звісно. Доставлятор квапився, блимав фарами, вищав покришками. Найшвидший на дорозі, звісно, кур'єр присмоктався саме до нього. Не варто дратуватися. Якщо він зріже шлях через КВВ, то матиме достатньо часу. Він обганяє повільнішу машину на центральній смузі, тоді підрізає її і вклинюється просто перед нею. Кур'єрові доведеться відчепитися, інакше він влетить у повільніше авто. Ага, він уже не за 10 футів позаду. Онде, витріщається просто у заднє вікно. Передбачивши маневр, він змотав трос на руків'я з котушкою. І тепер уже просто сидить на його піцамашині. Передні колесо скейтборда навіть зайшло під задній бампер доставлятора. Рука в помаранчево-блакитній рукавиці із прозорим аркушем пластику тягнеться вперед, б'є в бічне скло. На машину доставлятора щойно вчепили наліпку. Наліпка десь із Фудзавбільшки. На ній напис «Великими оранжевими літерами», надрукованими у дзеркальній проєкції, аби він міг прочитати із середини. «Допотопний прийом!» Він мало не припускає поворот на конюшні Вінзорських височин. Щоб потрапити у міськлав, доводиться загальмувати, пропустити транспорт і перетнути крайню смугу. Прикордонний пост добре освітлений. Митні агенти готові обшукувати всіх прибулих, обшукувати з проникненням, якщо гості не сподобаються. Але брама магічним чином відчиняється, коли система безпеки розпізнає авто Козаностра. Просто доставка, сир. І коли він проїжджає, кур'єр кліщ у нього в сраці махає прикордонній поліції. Що за мудло. Їде, як до себе додому. Мабуть, він таки часто тут буває. Забирає різну важливу сраню важливих людей із КВВ, доставляє її в інший ФЦКНУ. Францижоцентричні квазінаціональні утворення. Проводить через митниці. Цим і займаються кур'єри. Досі, принаймні, було саме так. Він рухається надто повільно. Розгубив усю інерцію. Час підтискає. Де ж кур'єр? А, трохи попустив троси. Знову їде позаду. Доставлятор знає, що цього мудака чекає велика несподіванка. Цікаво, чи встоїть він на своєму клятому скейті, якщо на швидкості 100 кілометрів на годину налетить на розтрощенні рештки якогось триколісного велосипедика. От і побачимо. Кур'єр відхиляється назад. Доставлятор мимоволі дивиться у дзеркало заднього огляду, відхиляється назад, ніби водний лижник, відштовхується від дошки і розвертається так, що опиняється поряд із машиною. Їде з нею бульваром спадку і чіпляє ще одну наліпку цього разу на лобове скло. Там написано Непоганий хід, лошок. Доставлятор ситий цими наліпками по саму зав'язку. Їх здирати не одну годину. Доведеться доправляти машину на детейлінг, заплатити трильйони доларів. У планах доставлятора зараз дві речі. Він за будь-яку ціну має скинути цю дворову наволоч і доставити злоєбучу піцу. І це все за 24-23. За наступних 5 хвилин і 37 секунд. Тільки й того, треба більше уваги приділяти дорозі. Він звертає в бічну вуличку. Без попередження, мабуть, сподіваючись розмазати кур'єра об дорожній знак на Розі, не спрацьовує. Ці розумаки стежать за передніми колесами. Вони бачать, куди їх повертаєш, їх зненацька не заскочиш. Вперед на площу Солом'яного мосту. Дорога здається такою довгою, довшою, ніж пам'ятається. Воно і природньо, коли поспішаєш. Він бачить блиск машин попереду. Машин, припаркованих боком до проїзду, а мали б паркуватися колом. Доповерховий будинок обшитий вагонкою і світлоблакитним вінілом. З боку одноповерховий гараж. Ця доріжка стає центром його всесвіту. Він більше не думає про кур'єра, намагається не думати про дядячка Енсо, про те, що він зараз робить. Купається, мабуть, або сере, або кохається з якоюсь акторкою, або навчає котрусь із 26 своїх онук сицилійських пісеньок. Дорога йде схилом, і передня підвізка втискається у моторний відсік, але для того підвіски і вигадали. Він обминає машину на доріжці, мабуть, сьогодні тут гості. Він не пригадує, щоб ці люди їздили на Лексусі. Пробивається крізь живоплід, обічний дворик, шукає очима сарай. Той сарай, у який йому ні за що не можна в'їхати. Його нема. Знесли. Наступна проблема – столик для пікніків на сусідньому подвір'ї. Зачекайте, тут паркан. Коли вони це поставили паркан? Нема часу тиснути на гальма. Треба набирати швидкість, аби знести паркан і не просрати інерції. Це просто 4-футова дерев'янка. Паркан легко проламується. Доставлятор втрачає, може, відсотків 10 швидкості. Але дивно. З вигляду на старий паркан, мабуть, десь він повернув не туди. Думає, він, влітаючи в порожній басейн на задньому подвір'ї. Якби в ньому було повно води, все було б не так погано. Можливо, машина вціліла б. Можливо, він не забургував би піці Козаностра нової. Але ні, він як штука влітає у дальню стіну басейну. Штука. «Юнкерс-87. Німецький пікіруючий бомбардувальник часів Другої світової війни». Звук більше схожий на вибух, ніж на автотрощу. Подушка безпеки надимається, за хвилю опускається ніби лаштунки, за якими відкривається його нове життя. Він застряг у розбитій машині, у порожньому басейні, у КВВ. Наближаються сирени поліції, міськлаву, У нього над головою піца, Чигає там, як лезо гіліотини. На ній блимає 25-17. «Куди?» – питає хтось. Жінка. Він дивиться вгору крізь погнуту раму вікна, облямовану тепер фрактальними візерунками побитого захисного скла. Це говорить кур'єр. І той кур'єр не чоловік, а молода дівчина. Грьобана дівчина-підліток. Вона жива-здорова, нічого з неї не сталося. З'їхала на скейті просто в басейн і зараз катається від одного борту до іншого. Піднімається на одну стінку майже до самісінького верху, а тоді спускається і знову піднімається на протилежну стінку. У правій руці вона тримає гарпун, електромагніт намотаний аж до електром той пристрій нагадує якийсь дивний ширококутний міжгалактичний промінь смерті. Її груди по-генеральському виблискують сотнями дрібних стрічечок і медалюк, але кожен прямокутник – це не стрічка, а штрих-код. Штрих-код із ідентифікатором, її припусткою в різні установи, на шосе та у ФЦКНУ. «Куди?» – повторює вона. «Куди доставити піцу? Йому скоро гаплика, вона ще й знущається. «Білі колони, кільце огул тропа 5». «Я завезу, відчиняй кришку його серце збільшується мало не вдивічі. На очі не вертаються сльози, можливо, він житиме. Натискає на кнопку, і кришка відчиняється. Під час чергового проїзду кур'єрка вихоплює піцу з роз'єму. Доставлятор кліпує, уявляючи, як чеснокова начинка зминається об задню стінку коробки. Потім вона бере коробку під пахву. Нестерпне видовище – це вже занадто. Але вона її доставить. Дядячко Енсон не вибачається за нетоварного вигляду подтовчені чи холодні піци. Лише за ті, що прибули пізно. «Гей!» – озивається доставлятор. «Візьми!» Він висовує з потрощеного вікна руку в чорній рукавиці. У тьмяному освітленні заднього ганку виблискує білий прямокутник. Візитівка. Під час наступного проїзду кур'єрка вихоплює карту і читає. Там написано «Хіро-протагоніст!» Останній хакер-фрілансер. Найкращий у світі фактувальник. Позаштатник Центральної розвідувальної корпорації. Спеціалізація, пов'язані з софтом дані. Музика, медіа, мікрокод. Тарабарщина на звороті повідомляє, як його знайти. Номер телефону, напівелектронні мережі зв'язку і адреса в метасвіті. «Тупе ім'я», – коментує кур'єрка, запихаючи визитівку в одну з незліченних кишеньок на комбінезоні. «Але такого не забудеш», – заперечує Хіру. «Був би ти хакером». «Чому я розвожу піци?» «Так». «А я фрилансер». «Слухай, як тебе там? Я тобі винен!» «Мене звати в АйТі!» – каже вона, кілька разів відштовхуючись від дна ногою і набираючи енергію. Вона вилітає з басейну, ніби з катапульти, і ось її вже нема. На смарт свого скейта, що складаються з численних спиць, які скорочуються і подовжуються, пристосовуючись до поверхні, вона пролітає газоном, ніби шматок масла по гарячому тефлону. Хіро, який ось уже 30 секунд, як не працює доставлятором, вилазить із машини, дістає з багажника і припасовує до себе свої мечі, Готується до корколомної нічної втечі з території КВВ. До кордону з ЖК Діборова лише кілька хвилин. Він запам'ятав маршрут, наче запам'ятав. І знає, як працюють міськлавські копи, бо і сам колись був одним із них. У нього непогані шанси втекти, але це буде цікаво. Над ним в будинку, що біля басейну, увімкнулося світло. Діти визирають з вікон своїх спалень, такі теплі та розкуйовджені у своїх піжамках з маленькими калічками та ніндзя-вояками з плоту, які або вогнетривкі, або неканцерогенні. Але не те і інше одночас. Тато виходить із задніх дверей на ходу натягуючи кофту. Це гарна сім'я, що живе в залитому світлом домі. Убезпечена сім'я, геть як та, до якої він належав ще 30 секунд тому.